يا امام سقرار الله و مصحاحه بالجمعه سقرار السلام عليكم يا رئيس البلديه الله ينور عليك و توفي ابو دراوي و في منجل دوله الامر كان ترا مېش پای موقام ته رسیدلی ونه اننا بیل جماعه و او رغبته او انما تاجتدا بزمان وهو شهرام دا لغبر ځتیږي په زمانه سره چې هاغه يوم مېش تلانې را خبره درته کوي چې فطرت السلیمه د انسان داري چا را مېش کې مخه کوي د جماه ته رکیږي او چې هر کله یو فطرت السلیمه روح انسان دې د هاغه مېش کې خپل روانو شو نکور خراب دي دا ډولې پکاره دي ونما تجده د بزین وه شهره دا راغبته نوی کېږي په یو زمانې سره ک د هغې مقدرار فطرې سلیمه د پاره میاشتته لچې خامخه د چترې سلیمات ث جما ته کږي والنه انله توهمملرحبل في همال کرایتو في زوا خی اعتدارې نو رحناف ووي چې منګ د کیت قول نه کوو ک دا حیز کې خطره د حمل وه. دا دا دا دا دا او چه هرر که دا ه د هیس یا دغیره ده نوپې ک د عمل خطرات بیا نشته دی ل د ذالک کته هووج هوولیدتی د حمل سره بیا عیدت ععدت پتن لګېږي چې اوس د ج ناباد د حمل د راې دغه عد پوره کېږي او که د حظوار ععدد ته پوره کېږي ور دغبت وینکان تفهو من الوجه ل ذکه لاکن تفر من وجههن آخره. ل ال یرغه او هی ې عن معون معله کن فان عام به او چې هر کله دا سری جما وکې د هغ نه بعد تلا کوررکي نه په دغاټینې رابط ته جمعما نهشته دی نو نه د محله تلا استعمال نهکی دا نور موی چې هر کله د یو طرف نه خو دربط کامی راغی. او په کې د راغبط بله ووجشته دی هغجه دا دهې ډیرره خلکه د اولات د مشااق نهظان ساې نو هغه دوایانیم کوي منسو بندینیم کوي په د هغې د پااره ک دوت د مشااق مخلااص شما د سری دا یقیل دی چې ما خو دا څ د ړیره ده او یا ډیره آسه ده دا خو دوت قابل لا نه ده مذا بما ته کارسم وي سم تو نهکري لاکن تک سر میوج هن آخره لی لأن نه هویر غه دا هو چې الله تعالی هغه ولدا څنګه پیدا کیږي دا غزږه قابل نه ده سرارن ان مغون يل ولدا دا دیو جن نشته ولد مشقات په د نشته دی فکان الزمان زمانه الرغبه فسارا كزمان الحبل دا زمانه درغبت زمانه دا, زمان دا فشان در زمانه زحب البانی چې هر کله یوخذ حمل شروش نو به سړی یقین دی چې نور کاله سم خراځه اوس کا رواسا ورته کې فداه یقین دي چې کار نه خراځه هر وتلاقله حامليجو اخبلجمعي تلاق د حاملی روواروسته د جماه یوکسې دغخ د حامله ده د خاملی سرجمعما او کلغ نهبات تلاق ک دا خبره رووا ده دکهس د مشککې نه خبره متق نه ده کدي حامې ععدت وجه د عملبان دي او دد د حیز احتال نشتهدي ل لأن اللهعاددي لا يؤدي الى وجه ععدتی ځکه اققني خبره ده ک د حامې ععدت با راض په ووضع و ازمان الہبل زمان رغب فی الوتی لکونه غیر مولقنا داغه زمانہ درغب دا ته پدېل حز باندې چې البته مسکار خطا جن او فی حال مکان ولدی یا دصورتې چې خذهم الخير دا معاش مقابله ده, ده او سبالا مزیو شنده خو بیا ځنار شمال نور مختصر محبت کې ردی په اگډ باندې زمانہ حمل دے او فی ها یا رغب نور دتی کی پری جما کی لمکان ولدی منها ذکر د کزن ولد لسړی دے فله یقللوورغ طبل جمع آ او یتل خو حال لس نه د سلا سره یو سلو بیا لکې تقې به شهرری نه ک دا سری چې مصنون تلا کووررکم د حین طرقه د غ ده چې دا دظ هرر یو تلاقضرمیان کې یو میش انتظار کوي په لکه څنګه دغ پاس کې میش انتظار په مرتبی د حیزبانو دغه شان د حاملی دا میش انتظار ویتولقوها لسنت صلح حسن یقصر و بین کل تطلیقتین و شاہرین یومیش انتظار دیسر باغ سنت طریقہ طلاق شي دارش خیون و زبدین محمد رحمت الله علیہ وی لا يتولقوها لسنت اللہ واحدتنا محمد سے سوچ دا دے کہ دا حمل پا شانتا را تہر روان دے او په یو تہر کې یو طلاق وینا دا گا شانتا دا حمل پا ایامو کی یو طلاق موتبر دے ک فتو د شخ په قوبانې ده دکه د خاملی خدا ین د خاون ته که دا به هم ته او سر نه میاشت په عمل کان وي دا ب نهه میاشت انتظار ک یو تا نو که دا مصون طرریخه وړول وواړي نو میش په مش منداغې د پرهو تلاق کاېدي د حاملی خوه پشان ته د آ او د صغریبانې وګي لکه څنګه صغیره سته ته په حالرم میې تلاکوورتول پشانته د مصون تلااقبانې ګل ي په د غارشانته پشانته مصون تلاق باې من محمد رحمه الله عليه والفتوى بقول باينر شيخان بقول ما نفطوا دام لا يتللق حال سنه الا واحده لان لستت طلاق الحذر وقد ولد شرع بالتفريق على فصول العده شارخ التفقه سردائ قائدا كتاب العده بين بين الفصل بان عمل كي العده قد تفسر وان يحي ذ بيت اورد بي حي ذ بيت اورد بي حي ذ بيت اورد بيلي بيلي شيدت بي اعتبار احيظون بانين رو حلهاملی ععدد فصول باې پو لکه هرر حت کے دری حیز راي نو پر دری حزم تو نه بیلیگی یو تور راغرم کے بل حیضر بی بی حیض حیض را بیا با تو هرر د بل حی بیا تو ورر بل بر حیظ نو په کې د ف نه راي نو شار دا ک س کړی ده ک تلا کلاسه پ فه باې تقی می دری کې شاررو کله خام س فصول دا یو میش د حاملی دپه دی سر دهغیت محمد کی. نو حمله دې څه وی چې چارې دا چې سلګړې دان تاسو ورا طلاق ور کوي په توهر کې نو توهر کې به کمزې کې راځي نوอัลتامګه توهر لا اعتبار ورکو او چې په کمزې کې توهر او حج بالکل افتنه لګيږي دا حج محدود مرتبه کې روان دي نو درنې ټواله پېسله وګرځي دلا او د حاملې هم موږ ته پاته ده چې دا زواتل حیل ده او دا ځه هم نه بعد به د حج چالو کیږي فادا دا شان د لک دا چې موږ نه چې تو هر وګدې نو کله تو هر یوم استوره سیګي کله شپه مې استوره کله کال توره سیګي د بها سره انتظار کوي ولله کل څنګه وګد تو هر والا صړې پدا یو تو هر کذره طلاق نشي ورګولې دا شان د حاملې خاوند د ته پر یو حمد کذره طلاق نشي ورګولې وقالهما ان الاظهه تدل ال حاجته والشهر دليلها دا باحت طلاکو په ووجدانې دی چې د سړی کور خلاب دی دا محتاج دی چې کور نظان خلاص کی او شهرر د دلیل دی ان چیو میشککیم کور سازنو په تول لګه چې دا کوراندې اوس دهغې خلاصواې په کار دی او د خلاصوای په تخای وهحت راغئ۔ کما فی حق الآیة و الصغیة لك څنګه د مسلا پائسو صغیره کې مراغه لیوه چې دل سره کور خراب دی او آیة و صغیره خطوه روه سپتن لګی ته ته ته روان دی او شاردا و و کلا چې هارا میش یکتا رابط او کور صاحب نشه بل میش بل به طلاق ور کا دی انتظار وکم کله د صاحب ستاله قات و حج خروج او ورته و کی کنه بل طلاق ور کا و هاذا لانه زمان تجدد الرغبه دامیش شاري ولې مقرړ کړل د پارا چې تمه شین انتظارو کا د بل تعالی کفوري وي دا, دا په دی وجه باندې چې فطرتي سليمه د انسان کومه څنډه مې ته خامه حاجت جما ته رکیږي مشه دی سره خپل منکو کوه چې په مشه په خپل کور کې در احمد پیدا نشو خرال جدائی پا دا نو پته رکی چې کورې خرابې جدایي پکاره ده پدې کې نه د سړي سلی فطرتي سلیمه هغه د نشه تقاضا ده او د کذي فطرتي سليمه سرور مې ته تقاضا ده نو دهغې پهصابان یو سی د پر ور ه نه رووا و کرج للی چې فیتت چې سلیما د سړی هو هغه انتظار کوی شي او خ د صد مین تظار کوی شي نو یو کس پنیک د ور ه را تشي دا د ما په ب د سلیمه فیصله شودا دا ظلی انمه هو زمانو تجه د ضرغبتېاعلهې حجبیل له سلییم سلیمه باې پوهشي دستړی فت چې سلیمه دا که کم از کم میچ کیو زر ما تخام حاضله کېږي او د څ فطرت چې سلیمه یاغا ضرور امیش تاریخ خامخازل کی یاده سیوایا کڅړې په جنہ کې او مې څوک لري څ صبر کولې شي ډېر او صد صبر مې صبر کولې شي نو د سې حوا قوته شهوانی په نسبت د سړي باندې په دالو روښوبانه کمره وې نو شارې د کدا ته سلام چې او فطرته سلیمه وعلى سړې له صبر سره نکاح کولې شي وحاذ لانه زمان تجد الرغبه اعلام عليه الجبلت السليمه فصلحا علما ودليلا دا یو میچ کې دا سر احیت د دا الما او طریل په خبره انې وګېږي چېې د سری کور برابر نه دی ک تک مع پو شوین دا میچ تیزهکه و ورکلا چې میچ کې د انسان جماعت ما تز چې کم سړی فتر د سریمهله دی د زمن کو هم خپله دا کوورې م خل د جماعت ې ما تاړونه شو نپ لې چې کورې اوړاند دی د چې کوه چې داواې په کار دی پکې د خلاف ممتې توروها په خلاف د حال چې دکې تو ډی وګ دی. اذا خطوره او حياشتري يعني او شعريفه سلام قليلا كما جاي کي حيا درازين او التب تاوسو حيا ته انتظار کوي تاغه نبا دري بل طور کي ولا طلاق ور کوي لان نعلم في حقها انما هو طهر و مرجو فيها او کو طور کي خدا احتمال استوي چې ردي مشي کي حيا درا کي تهفته کي برائش د دولت کي بخیرا د حذراشين نو ازي کي خروزانه توقع ود حذراتو شتن څورب ديدل شي وله جه مع حبل حمل ک دا توق وي چوسسب ختمې ک حیز برکه د غې خپړ ته مط ده کله نه ن او کم از کم شپګ کوده چریلی شي و اضات والله کا جوړ مرو یا حاله تې حیظ وقعلا مخک دا مه ت شوه کې خیز په حالت کې تلا ورتول واقع کېږې خو سړی په با ناانګار دی دکهه هغه طریقه د سنتتو خلاف کاری وړو یو سری طلاق ورګه خپلې منکو هي لا په حالت د حیات کې نطلاق واقعي ځکه نفس طلاق خپل محل باندې استعمال شروع البت سړې بری باندې ګناځار دي ځکه سنت ترې خلاف وګو لئن النهي عنه له مانن فی غیره دانه هی پدې کې دی غیر په وجبه نارغ دا یو نفس طلاق دی یو طریق طلاق دا نو نفس طلاق راوا او طریق طلاق خطا شرا نو سړې ګناځار په طریق طلاق باندې نو پدې کې دانه هی د غیر دوجنه راغله دا و هوما زکرنا تا تمکه دا خبره مند دي ګرونه چې دا غوناه په دی وجه باندې راځي په دې کې هغه طریقه تر طلاق خطا شوي دا نفس طلاق خطا نه یي طریقه خطا شوي دا فلا ين اج مشروئیته نو دا غیر توجه باندې او شین نفس مشروئیته هغه نمعودوم کیږي و صاحب او امام صاحب دي له دې طریقه طارا اي راجه حاضر رجوع کی ودي سلیخ کار خطا که په حالت د حیث کې طلاق ورته باندې ګنانګار دې ګناه د اخلاقی طریقه سلا و ایدو گناہ دا خلاصی طریقہ صلح سے زیادہ که دا صلح تا بیتا رجوع کی نو پا جی رجوع سے بادا مخینی تلاق و اصر فی الحال ختم شی و چیہ صلح ختم شید تا با دو گناہ بیتا ربت شی لقولی علیہ السلام لی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرعی بنا کافل اراجعہم دا ایدو پتی با اندری القولی علیہ السلام لی حضرت عمر سے اتا چیز اگر تا خپل زیتهوایه چې حغاات خپلبي تبی تروجو کي وقد والله که في حالت الحیظې دا اومالې بوي د خپله دیبيتهلااق کردو په حالت ته حیز کې ن پهته لګله چې نبی سرلا السلام هغه ته ضروجله دا دغه د پااسونه ت کپاره ک ذری شي ا ذا یف د الوقه دیې ح شر کې زهه خبره معلو شوشي ی خبره ه معلووم شوه چې نفسې لاق په حالت د حیز کې دا خبر یو تاوکلا چې روجو دې ورتاوي کی درجو مطلب تا ده چې چې دا غ طلاق په حالت د حیث کې واقع شوی دی او فایده به درجو دارو زی چې سق درې به دا مخکنی ګنان د صلیبل رجو باندې نه ښه د پروډوسر مخکنی طلاق په حال په اتباع د حکم باندې کار ادم د حکم اشاره نشو نو چې دا لاق استبرود له او حکم د نکاح د ماتوالي مرتبه کې کار ادم وګر ده دا دا حدیث شریف دا خبره فایده کوي چې طلاق په حالت د حیث کې واقع دی وَالحِصَّهَ على الرَّجَعَاتِينَ او دا حیث دا فیدر آتی راتا که شا دا شان دیتیم که دا خاون دا پار رجوع پکار پا دا که دا دی گنان سا سمعل <سؤال> صحابه و قول <سؤال> بعض المشايخ <سؤال> ما تندسی ویلی چې مستحب لري دغه شان صلی د پاره چې تم په حالت د حیث کې طلاق ور کړی کتابه ترجوږي او یدا کول <سؤال> بعض مشایخ له او صحیح خبره ده چې دې ځای کې دا رجوع کول مرتبه د واجب کې دي د ک نبی له سلام ته ویل چې امر ورته او ک امره بنا چارته حکم وکا چې دا د سپری بیت ترجوږي او دا امر تقاضا د وجوب پکارده ولا صح شيء خبر هذا ان واجبون في داروجوب دغه دا شانته حالات کی چطلاق راغلی په حالت دحید که دا واجبه متابه چره حدیث کوم امر راغلی ده عاملا بحقيقه الامرين و رفع للمالت اذا قدر الاممكن او اذا دا گنام اندازه پور د ا سرري چېغا سر د دلا قو قتم شي وه چې ععدت دی که چرتهې تله خورو جواندله د پهد س ععدت د او کجرورال ععدت هغې د ختم څ ک بیاوجون نبا نکان دما ته و فان ضرت تویلید لتی او پهځ ک بههوي دت هم ختم شي مخکې د خبره من ولی وه چې هر کله په حالت د حیث کې تلاقر د حیث په دا کې کی نري په تلا خوکې دا بدرې حور مستقل پې حد د پې باې وګ او شی طور که تلات راولا نو بیا ده هاگه نباد ریح زبا پاک پا ده شیم دفعان ده و دفعان لی زرع تطویر العیدتی او دیکی بدا غذا عیدت اگدوالی داغ زرع ون دمنزن ختم شیم لی هازا دارجوک والپحالت دحید تلاقو که دا واجب مرتبه کراوان دیم ایر بستو فتن تن رسیم دا کیسه به تاسو ته په دارلولو حقانيه اکوړه دا خټکې درالمر سره ملاوي دي او نو د طالبانو ته تحریک نزمونه د علماء دیوبند بیانله احاديث سره تل می تلاوتنه او خصوصا د حقانيه د ټول استادانو تقریرونو تر لاس کولای شي الرحمن الرحيم قال فاذا فهورت وحازف ثم فهورت فانشاء الله فها وانشاء امسكها ذکه الاصلله او ذتخي ررحنه الله تعالله نهی تللوکوه في تورلهې له حزته الله کالهبل حه کخی ذکرت په حوي دداخلې اوخې مصره دا روانوا یا او کسسته په حالت د خی کې تله خوور که او په د حاله تبانې ګناګار بیا دهغې د کفارې یا د حالطرې خی سرنا دا کدا دې د غناده باید تاسو تقدري لار آزاد ادارې ته رجوع وکړئ نو دې رجوع کولو سره په الله تعالی ته کلا دنګ وګرځيږي نه هغه است د طلاق وختم او ست دا سره یو والی کې دغه چا اندې څه دې له دوپاره بل طلاق ورګي چې کومې له په حالت د حیض کې طلاق ور دی دي نو بل بک له ور کوي ورنه پدې باندې همغه پوه شو چې دا ولا نه طلاق په حالت د حیض کې واقعي د ختره د ګناه نه واقعي دي په دبل طلاق ته نه اذا متن مسردا روانه ده که دا حيزنا بعد کم توه روان دي پدې توه کې ولا بل طلاق نه ورګي دا روان کم کې طلاق ورګي دي نه بعد کم توه روان دي پدې کې ولا طلاق نه ورګي بلکې دا با انتظار کې چې مکمل حيز چې دا نه بعد کم توه راشه کې ولا طلاق ورګي او وجه داګه پردا وي چې دا ها ګو طلاق سنت پمن کې او حيز كامل شرط ده که سره دا وایي چیزو سنت طریقه با اندره طلاق ورکورا کمانو دا هر طلاق دبل طلاق منسی بایو حیث کامل پورا کئی نو کشرتا را صغیو اللہ پدی او متصل طور کی طلاق ورکی نو پدی ک نیم حیث تیر شوی دی او نیم حیث تیر شوی نو تا کامل دا حیث لانه جرا صریح وای شي چې ما د ماتن مساله ده چې حيز پسې متصل توهر کې به الله صرف کوي بلکې ولور کې لپاره چې په درمیان د طلاقانو کې حيز کامل راشي دا په اصل کې راغلي ده ما محمد سمن نقل کړی ده او دا کوله شاهدانو ده امام تو حبیب عبد سی کم چې کله حيز کې طلاق ورګړي دا نه باد چې مرستو را روان دي په دې کې طلاق ور کول روان دي او دغه مکې حی چې کم تلا پر کو د پرووج سره مرتب د ک آدن کې او دا نه دغه کار خوې د نفسې ونو په خپله مقابانې او سرپې توور کې د آټم د تور دی دا؟ دا او د آټم د تلاکو دی جکله تلا پر کول دی روال او داخبرل م ح پرما س وال م ضب دی فلا ندر ما تنظام علمي کی جزئیات راجستہ ولا شاهدان دے ذکر مصنونه مسنون طریقہ کی یو طہرا ندبل طہر بمند کی حیز کامل شرط نو قدسی ویلی سی کہ دا کم تک نہ با طہرا روان دے پد حیز کی طلاق ور کدی سیو دلتا بدلین طلاق راشد نیم حیز نفسا او نیم حیز نفس صلاح دا طلاق سنت نو ویلی کی فی و حاظہ کی ہر هر دا شذہ دا پاک شولا کی طلاق ور په حالات دا حیز کی او داغه نه بعدا بل حجراغه ثم تطهرت بيا پاک شوالا ان فان شاء طلقها وان شاء امسكها كذا سره اول شي بل تلاق لو ركن مقد بل تلاق رالا او کچا توج ځان سره اشاره کې اشاره دي کې قال المصنف مصنف اي جهه کذا ذکر في الاصل دغه شان مسله په مبسوط کې راغلی دا هو تو حیر رحمه الله تعالى امام تحبس عبد سيوي ان تولقها فتهر الذي يلي الحيضه الاولى کم تو هر اول حیثرا لاروان روان پدې کوله طلاق ور کول روا دی قال ابو الحسن القرشی ما ذکرت حاوی قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى تو حاوی سے امام سے قول نقل کړي دي و ما ذکرت لسل قول هما ايمان محمد سے پموسود کې د صاحبین قول نقل کړي دي و وجه المذکور فی الاصل اذ اصل علی قول وجداد ان سنت ایصل بین قلی طلاقین بهیاذتین کاملتن سونه الطريقه ذا فصل له طلاق و ذا يا هر دو طلاق په درميان کې بحيزه كامل کامل او الفاصل وهاب بعضه الحيزتين ديږي کومه كامل حيزه چې حيزه راغي فتوكمه له दुसरीه په دانيم کې حيزه كامل شي په هغه ځين بس ډېر سيوا يا چې له کده اول مکمل کې پدېم باندې صدر نو لنیمره واخلنو او داسې کنه شو کوله چې پدې کې تاجین راځي ورته ما ته وګورئ چې دا اول هيز نیم 1300 نیمه پاتې ده ورته پدېم نیم باندې پوره کنه بل وله سم ځای کې ورکه بس علاوه به هیڅ کی راځي نا نیم هيز خل مخ کې 1300 یو کله تلاخ ور کو څلاخه ورګه چې دا ما کین نیم هيز منګه پدې بل نیم باندې پوره کا نیم باندې پوره کنه بل علاوه سم ځای کې او به هیڅ کی راځي دا بهدا خبر اګه چې دې دا کې خدای حيز نیم پاتې شون را وسلامه بل نن پورګونه دی بل حيز کې طلاق راځي نو ټول گناهونه کې برابراني په مخاباني نه او څا طریقه دا غوا چې دا حيز فو تجزینو او په کې راولین او ها طلاق دې په حيز په حيز بانی واقع کیږي فتا تکامل دا دویم حيزه مکمل شي چې دویم حيزه مکمل تې شو ول څه حيزه مکمل منځ کې راغی او پسه تو راګه طلاق سنت والا ترتیب برابر شو زیته کامل الحیظستانانية ف هررو اللی زمانو سنتتی چې هرکله ظیم حیز مکملتی شو نو ځ تلالق مخبره بره شلا ف ک نه تسلق الول سنتتی اوس ممکنچ وده خبره ک دوله تلاور په طرریخظ سنت بانې د هر حیظ کام نه بعد تلاغی وجه قوول آخروج دمان سیب د قو چېکنم کو حویقلک ان سره تلا ک د دمما یا هر کله روز وراله اند اسلام مخینه طلاق واسات عادت ختم شو فصار اذن هو لم طلیقه دغه شان درکه بالکل لاصه د متلقه نه ګرځي دلی کان هو لم طلیق خاطر هذه فيصن تطليقها في التو الذي يليه یل سڑی پڑھ کړه چې د وسته کار کوون د د طلاق ور کوم طلاق پر اذن واکې چې دې طلاق دې د الفاظ باندې روان دي نکاح په الفاظ باندې روانه د قسم په الفاظ باندې روان نظر په الفاظ باندې روان دي تر شپې اراده نظرم ناراضي طلاقم ناراضي نکام ناراضي تاټو د الفاظ سره تعلق ده اوقاف په الفاظ باندې روان دي وصیت په الفاظ باندې روان دي په اراده هم نه سهي نظر هم قسم هم نه او دغه شان طلاق هم نه سهي کیږي او سن نکام نه سهي دا په روان کلام دي دا نو که الفاظ یې ویلې خو طلاق څه چنه و قال من قاله ل امرراتې ی وه من زواات ح وقد دقلله بیا انې تعلیکن سلا س سله والانية تلاه پهی تعلیکو د کلېڅورته تلیختنا یو سیخ من کوحيی تې وئ چې تاببانې د سنتطر خبانې تې تلاق واقعئ تابانې سنتطرې خبانې ترې تلااقخوا قعئ په دا به څنګه واقعې کېږي و طریقه مکې منګ معلومهکه چې سنتطرېخدرې تلا خو چې په حال تورې یو تلاقې واقع شي دورتاوی اصحاب اصحاب تلاق و رکھی گی پا دره و طهرونو کی تاغیر نباد دا مغلطا کردی گا دره تلاق صونت طریقه بیان کردی او سنت طریقه پا دره و طلاق و طهرونو کی دره و یو واقع کی دلدی ومن قال لئمر آتیه او کسپل من کو وحید بیتو وائی از اس شد دا کس دا حقیح حیز رازی و قدد خلادی ها و حقیصر دخول کردی لاتا کی ذکر لگی کم غیری مدخول بی ه البتہ په 11 هغې د 330 ور کول واقعيږي او کله په ترتیب وار باندې شونه د یو باندې باندې بل پاره په ترتیب باندې شوه یو توهر کې یو طلاق ده بل توهر بل طلاق ده بل توهر یې بل طلاق ده چې غیر مدخول به هاوان په هغه 3 باندې باندې شولا ځین طلاق په محل د وکولې پات نه شو ځکه دا ټکي لګي وقته خل له دا درې طلاق ترتیب وار مدخول له ها باندې واقعيږي غیر مدخول له په ترتیب وار سره د طلاق نو واقعيږي ان دې تعلقون <سؤال> صلاح سنته هغه طریقې له سنن سره پر دې تعلق باندې طلاق هي ولان يته له فهي تعلق عند كل ته رن تليق تن دا طلاق د ها سهر سره په یو طلاق باندې لانو الله وفي له وقت له سنته کې دا د وقت څخه پار دی چې ته صلاح په هغه وقت سنته کې ان چې کمه وقت سنن بیان کړل دي هغه وخت چې طلاق هي وقت سنته ته رن لازم هي انوانته قا سلاسو ساعته او د راې كلي شر واحد پهاع معوه ی سلیب کلانې سلا سرې سرختتن زيګګړ د دکېولي انا طلب ده ک تفل تلاق سل الحال پهې تلااقبانې تلااق نو ب ده تا بهتللا کې سلاسو سراحتن راغړې في الحدرې ولهواقع شو یومالس نتګړ دی ک دا به د هر میې په سابان ی و تللااقبان یوه تلااق داې پسي د دکه تلاقی مصن د زوااتلحزه ک حز برغ راانند په هرر میشي ی دغا شان تے کما زانہ ہے جنرل دی دہویں طلاتن طہر میں کیا یو واقعے کیگی پہ دہر میں یہ نیتم پہ صحیح ہے اور درے واں پہ حال نیتم پہ صحیح ہے کہ کلام کے احتمال دغا دو استعمالات اچھتے ہیں كل شهر واحده فهو اعلی ما انوانت متبر کا دگا کلام کے ثلاثن تے کہ 43 سنتیں پہ اشتری احتمال روان دے سواءں کہتی حالت الہیز یا فی حالت برادر برا خبره دا چې کدا مې سره د حيزه حالت کراوه با با تلاق با او که په با حالت تهور کراوه دا مې چې څنګه مې شنو کېګنه په دیواني ویاو تلاق وي داسې مې ویل دي نو څرګر کړه انې کدا راوسته دا دا به د هر په سره باندې په یو تلاق باندې تلاق هي د حيزه د ځبان باندې په او که تهور دې په دیواني باندې په تلاق راضي کټې حالت د حيزه ګونانګار پاتې شي او تهور کې خدابانه ګون باندې ناراضي وقال زكريا رحمه الله تعالى تصحيحيه الجامع لانه بذاته وهي ضد سنته ذفر سيوي چې دې سړي په كلام کې تعارض راضی درته سيوي دي چې ته بدره طلاق او طلاق او سنت په طریقه قباله سنت په طریقه چې درې طلاق یو ځل باندې ہے کہ بدرتا لا ترتیوار ترتیبار بدر توھرونو کی اس کا تذکرہ اگے کہ دی وی کہ نیت د ثلاثوم صحیح ده پیاو زلوانی نو تا کالان کې تا ورځ راغی ځکه سنت تقاضا ده کداري بدرو میشتیا بدر توھرونو کی واقع شی او نیت تقاضا خدا ده کداري په حاضرې والا واقع شی نو سنت صراحتن ذکر شوه ده نو صریح مقدم دی په کنای باندې خوې چې دا درې تلاق په سنت کې په سنت کې راغلې ده یو دا خبره سنت را چې دا تلاق په هغه طریقې سنت بیان کړي دا یو سنت دا مطلب دی چې سره ثابت شوی کې دی چې دا درې تلاق سره ثابت چې ځکه ولر دا درې تلاق کومه دا مطلب یې شو چې هغه درې تلاق چې کوم سنت باندې نو نفی کا اشارہ کرے تو طلاق اسے ہوتا ہے یا نہیں صالح سنگ لکھ لیں صالح واضح نہیں لکھنا ورنہ انهم محتملو لذہ لانه سنی و قران من حيث انه قواه بسنته ده سنتو متو دان دے چر ددریو طلاق ثبوت راغلے کو سنت سرا دا درے والا وتے کی گدام صلیب سنت وکراغلے دا انه سنیو من احيى ان وقوفه بسنته کدا درې طلاق واقع کیدل په سنتو کې ثابت دي دا په حديثو کې ثابت دي چې درې طلاق واقع کیږي لا ایقاق اندا مطلب یې ونه ګرځیدا چې په الحال دا د یتا طریقو په سنتو کې راغلي دا کدرې طلاق یو زو ور کول سنتو خلاف ده نو دا خبره شورا چې اغا ایقاق سنت طریقه باندې دا نو ایقاق سنت طریقه درې طهر درې طلاق او وقوف سنت طریقه مطلب دا و ګرځیدا چې درې درې طلاق او په سنت کې دا خبره برابره ده علامہ تناوله مطلق کلامه وینتزمه عند نیته ته کلام کې دوه احتمال لري احتمال دادی چې طلاق واقع کې د لس سنت طریقه باندې بل احتمال په کلام کې داده چې طلاق ثبوت په سنت طریقه باندې نو شعری وي چې په کلام کې دواله احتمال رستا تجهر کله نیته داو کو جسمه مراد سنت نه دا درې واجب په الحال واقعي او ثبوت په سنت باندې دی واقعي طلاق یې واقع شو و این قنات آیاتتن او مزواتل اشهر وقات الساعه واحده و بعد شهر اخرى بعد شهر اخرى مخک من ویلو کدا کومه زنانہ حیز نرازی یاد اړیر ماشوم مالک وجبانی یاد اړیر وډا والی فوجبانی د هغیره طلاق مسنون طریقه دا وګرځیدلا چې په هر امیش کې په هوی باندې یو طلاق راځي درس یو دا ته څه دلتا چې دا هوی تا باندې د سنت طریقې طلاق انواش میټه وو توش چې په دې میش او بل انیش بل شو بل انیش بل شو انکانت آ سااتنا که د نله امیدده د حیزونو نه او من زوا لا شوه یا غیر مدکول بها معشه جن دهې د هغیله دغه نه را کېده حی نه راضب واقعات سا تو نه یو خفل حال واقع شوخل سلییکي چې کلاس د غیرره مخول بیاون اوله به کې دا مسله جاې کې دی شي او غیرې مدکول بهلهغلیب د دا ممسله جاې کېږي ده په با ګې و بعد شهرن اخرى و بعد شهرن اخرى لان شهر في حق هذا دليل الحاجه قد توهر المخدام صلى الله عليه وسلم ان مش انتظار دغه کوټه پړیګ سره خپل سو شکر برابر کی نو کمهش کیم کور برابر نشو واقع کور خراب د دوا لپاره کار دی پدې کی قد توهر في حق الذوات القراء لقد توهر قائم مقام د پدې ایذو کدا علاقه سنت کی په مرتبه د هه صدکه چمداه زنه والدا نو دغه چاند مش قائم مقام د هه صدکه چمداه زنه والنه دا علاما بينا. وئن نوى ايا كع ثلاث ساعات وكان عندنا لما قلنا کدا ویله ما مطلب دی چې انت تعلق للسنه تي ثلاثن ته کې سره ویل او نيته دا کول دي چې دا درې واه په الحال واقع کوم نو كان عندنا هغه كلام کې ثلاثته کې راغله دي نو دا احتمال به کېد وقوف الحال شته والا كنته دا کول يو ايا كع ثلاث ساعات چې دا درې واه په الحال واقع کې په الحال نو كان عندنا دا فلسره لګيږي سره لګيږي کدا غانید د ثلاثه په حال کې نو کان علی حضره والا طالبان واکې دي لما کول نه خبره تمن غو کلا چې په دې کلام کې احتمال د وقوع زکاستره چې ثلاثه په کلام کې صراحتن راغلي لري اند طالبو ک صراحتن ویلې شوی دي د خلاف اذا کلام ته طالبو لسنت دی علماء نو تعالی صلی الله علیه و سره ذکر کړه د اجله کی باري کړه روجو سره روان راځم کوم سره سره روان نهګه ترګ انتظار پکاره دی کوم ان شاء الله هغه پصلا باندې تاسو یا نو ا به الله ما اذاقہ لان دے تعلق لسنت میں حتر ان شاء الله کوشش داده چې څومره مسلیم معاشره کې راته شي دو کتاب سره تعلق دغه تاسو ولش هغه د کتاب سره لګربت له کړي سره به تاسو هغه هغه کتاب د احادیث صلی ورته کړی وکنه صلاۃ والسلام تہ تا غاری حضور په شور باندې مساله من درلاکه چرنګ سره حدیثي او چې تم سره کډوان وړاندې کوم اختلاف ما اذا قال عن تعلق للسنه ولمن الصلاه صحه الصلاه في نيه الجمع فيه لانيه الصلاه ما صح فيه من حيث ان الله فيه للوقت فيصير تعميم الاوقات فيه سوچ کوتام يو کلام دې سي و چاند تعلق الصلاه للسنه په دې کې احتمال سره <سؤال> حاضر روان دي احتمال <سؤال> دا دی چې andet talaqun thalasan yala matlab da de چې په الحال <سؤال> دا تلاق دی واقعي شنه په الحال <سؤال> واقع کېږي ځکه ثلاثن په کلام کې صراحتنګ راغلي دا له سنتې مطلب بدا وګرږي چې طلاق یا سلاو تثبوت په سنتو کې شتا کلام صحیح نیته در سلاثوف الحال کړې دي او کلام کې کی سلاثن ټکي راغلي دي لسنته مطلب دا وګرې دا چې دې درې طلاق کو ثبوت په سنتو کې شتا بل دا مطلب شو چې ته طلاق په سلاثو باندې او نيته فالحال د وقونه لري کړې دې سنتي سوال ګن مطلب دا شو چې دا سره درې طلاق او کول واړې په سنت لري دا کلام برابر شو دې کلام کې کی سلاثن ټکي نش لري دسي ویلې انت طالق له سنتي ته طلاق په سنت طلاق سره دغه اوس دا صحیح خبرې کولای شي اوس ته ویل سي زموږ را دای ته طلاق په سنت طریقه باندې یني په حالت ته ورکی په یو طلاق باندې طلاق خبره برابر ده په سنت طریقه کې دغه طلاق د ته ورکی واقع کیږي دا نه چې صحیح ده چې ته په سنت طریقه طلاق باندې چې هغه څنګه ده یني دغه ته ورکی دغه طلاق دغه خبره برابر ده دلې سنتي په معنا باندې روان راواندي دغه احتمال بهدا سره به سوې چې انت طالق للسنه ته په الحال په یو تلاق سنت باندې طلاق رجعي د अदर کومه خبره برابر ده د یو نیټه په کې الحال او د دریو ترتیب وا نیټه په کې صحیح ده ځکه چې سنت ته الله د دې طلاق د دې توحره کې ثابت نه غني ته برابر ده دریم احتمال به ځاله چې ده سوې چې تعلق للسنه او ازم مراده ده چې په دې طلاق باندې په دنې تخصیص په سنن طریقې دریو باندې طلاق نو ټیک د دریو باندې سنن طریقا کې شته یا که طلاق په یو باندې د سنن په طریقا نو په سنن تو کې شته درې احتمال ده چې ته په دریو طلاق باندې چې الحال طلاق سره سنن ته ټکی ولګاو نشارې دی ته دری کې دریو طلاق ونیت نشي کېږي ځکه نه شي کېږي چې له سنن ته قضا غوا که سنن طلاق بدره راضي بدره کې دا کلام کې صراحت خبر راغلی دا او دنه څخه ځادادا چې دا, دا, دا سره تل حال درې طلاق واخه کول غواړي د دریو تذکره په کلام کې صراحت نه دراغني نو نه د دریو مزمره خبر ادم او دا تفصیلن درې طهرا کې درې طلاق ور کول دا هغه مفصله صراحت ظاهره خبر ادم او صریح خبره مقدمه د مزمره باندې لو کدا وښ نام را دای چې په الحال درې واقعې کوم په الحال درې نو واقعې کیږي ځکه د انیت مطابق د الفاظ ول سنت سره نو د تعرض په سره کې له مزکور دي او د دا انیت مزمر راغلی دي نو مزکور کلام مقدم دی په مزمر کلام باندې د خلاف مازا قال تعالئ کول سنتي ولم ینسال ثلاثه په خلاف د دې مسئله نه څه وای کته تلاق رسنې ترخه په طلاق او تنسیث یې نو کړې په دریو باندې دا سلا سره سره حتی سره دیولې په دې کې نه د جمع مل صحیح فی الحال ځکه نه د سلا او انما صحه من حس ان الله فيه له وقته دا درې بګې په دې لحاظ باندې صحیح کېدله کدل سوننته ویلې دي او له سوننته کې درې طلاق درې توهره ترتیب وار راځنده نه صحیح کېدوم نو فلسیره الواقع ملوا و دا پداده خبر موږ ته फायदा راکې چې سنت درې طلاق پدري ته راکې دا واکه کي چې ښقال به کنشتره فاذا نول جماټ نه تي دا وک چې فلحا غره طلاق ورګما نو دي سره باثر شغه تاميم دا اوقات او چې هغه له سنتي ده دا تو استمرګره کا چې له سنتي په کلام کې صراحتن راغلي او داني ته صلاة او په کلام کې مزمر راغلي ده تعارض راغلم نه د مزمر او د کې نو ظاهر مقدم دف مار بانې یو دنیت اله خبره ده بله سر ختن مزکوه خبره ده نوستریح ل ترجیی د پاکننا مزمه خبرهبانندې ف تې خوونیت تو سلاسهه ن د سلاسو په ک ذکه کېږي که دایت د سلاسو په د مقبې متحال ل سنتی تصی سره راغلی دی نوغ ت سری موقدم او ش پ تعي پهه مزماه خبرهباننددي عبرت باې پووششي فایضان والجماعه کینه ته دې خبر یو کو چې انتی طالقون کې د دې طلاق په الحال واقع کې کول غواړم بطل دا باطل دی ځکه باطل دی چې دې تعارض راغلی سنتي سره د سنتي تقاضا دا چې دا دې طلاق برازي پدری طهورونو کې برازي او د دې تقاضا یې دا چې دا دې طلاق په الحال کول غواړي په تعارض راغلی په ظاهر ته مزمر کې ظاهر هم ذکر راغلی له دا راجته په هغه مزمر باندې چې دا راجې شنو ند سره څوب کې په الحال صحیح نشو په حاله کنیټا پنه تا جوړ خېر سه کېږي دي بسو ګر بسم الله الرحمن الرحيم فصلنا ويا تعالى لكل زوج اذا كان عاقلا بالغا فترى تطلق السبي والمجنون وان النبي عليه الصلاه والسلام كل طلاق جائز لا طلاق السبي والمجنون الى اخره دغه فصل کې دا خبره بیان نه شته چې کم کا طلاق واقع کیږي او د سم کا طلاق نه واقع کیږي. فدا ول دا هغه لپاره بنیادی او قاعدهګری. وې طلاق واقع کیږي د هر هغه کسا چې هغه عاقل دي او بالغ دي. نو ځکه دا ولګه دا کله کم ناکه حادات وسې 76 د هغه طلاق واقع کیږي. او کله دا فات پکې نه د هغه طلاق نه واقع کیږي. یا عاقل او یو بلوغ دي. نو د بلوغ خبره خوده مستقلی اخلاق څخه ده. په خیده د مرشم په تعلق نه واکې کیږي مرشم سره په اړوندو څنګه یې راځي دل هغه کدا طلاقو مسلې دی نو د هغه تعلق واکې نه وي یو ایمان د سوي د مرشم دی او یو طلاق د مرشم دی د طلاق او تعلق د احکام سره دی او د څوک او یو کا څلو څنګه یې کېدل نه باحکاماته باندې مکلف او د ایمان تعلق د اخیری سره دی چې کمکه عقیدتي جن هغه پاغه باندې مکلف نو ایمان د ماشوم هغه معتبر دي او طلاق د ماشوم خیر معتبره نه خبره اخلاص تکه چې ول بلوغ مدار دي چې څوک پورې او کس بلوغ ته نه دی رسېدل او طلاق قوانین طلاق کې کال ادم دي پدې باندې احکامات نه رسېدل زم پر پسې د عقل تکې د عقل تکې دې ک معنا لګاوه امرا د عقل عام د که بل فعل موجود دي او ک دا تعبیر به من گو د کذا عقل کدو ک څنګه رسانه د طلاق د او نو ځای کې یې طلاق کړې دا غاښانته او سدیم ټکی لګې نه سې کې یې او کسو چې څنګه سوډریو په خو کې طلاق الفاظ وره دا تلاق دې تلاق باندې طلاق نه واکې کیږي ودا عقل عام د کبل فعل دې لکه سره بالکل رګ رمټ دې او یا بالقوه دې نو کدوا لن فشل نو دیو طلاق نه واکې یو نه فش بیا طلاق نه واکې د سړي خو به شروع وشتا کړه سړی شنده په خبره باندې بوږیم خو په حالت د نوم کې غفلت نه غفلت په تقاضا باندې په الحال دراغه عاقل باندې نشي کوله فطلاق غاغنه واقع کیږي یا د ثوایا چې د متعلق به پار درې صفات پکار وی عاقل وي بالغ وي او مستقیز وي خو خبره واه تا نشي نو بس نو واقع کیږي طلاق د لیونی نو واقع کیږي طلاق د غیر بالغ او نو واقع د نائم او دودک امام سره وضاحت شولہ چې طلاق دې دریو کا سنوا کوي او په دې باندې حدیث شریف سره راوړل دی دین مخې په الله تعالی ذکر کړي چې دا مغه علیه تعالی په خپل کوم کې کمکش له هوشه وړي او دا یانتي کمکش پنځه کې ریل څو کراند طلاق څه او دې ماده مقرره د طلاق څه حکم دي چې کمکش با کاری کرا هو او څلورم دا ګونګیله طلاق څه حکم دي به طلاق څنګه ورګي ځکه سره ما چې شارح بیان خو خلاصې واورې دې په شي راځي تر کې طلاق دموکرا دا داوی طلاق دموکرا واکې مساله کې اختلاف څه ده ايمه او چون کې دی دا کې دموکرا هدانه دموتی وترل د توې له شتیا ده قتل کوما او یا طلاق او آیا. نو دا په دموتی وټنه کې مو طلاق دیو په د باندې واکې کې یا ذات دا ځان قتل ته او لکی خپل ته د طلاق نه بچي یا ذات دا ځان د دا قتل نه بچو طلاق څه د باندې دا تاسو په لختيار باندې اوه څه وزارت الله پور کومه دا تلاق په حالت د اکراحي ته اراده باندې او دا پر تلاق باندې ځان د قتل او د ظلم بچ کول غواړي نو دا د تلاق او علاکار د خپل باندې مختارکه سره د اراده نه لہذا له تلاق احنا کوئی واقعي په د ښاری شریف ملګری دا له چې تلاق او اخيري دمو او دا تلاق کلاادم مرتبه کې نه ګرځي په تلاق مسله کې ته امور د شانتي دي چ په هغه کې ټوکم رشتہ ا دی او رښتیا په کې رشتہ ا دی هدي شریف کې را دی سلاثون نجدون نجدون واحدون نجدون ا طلاق او ولای طاق الیمل دغه خبره دغه شان تی دي چې په دې کې رشتہ ا م رشتہ او په دې ټوکم رشتہ دی یو طلاق دی دا په ټوکم طلاق دی پر رښتیا طلاق دی او ولای او بلا غلام آزاد ول دا په ټوکم آزاد پر رښتیا باندې آزاد دی اول والله یامین ول قسم ده پټوکا باندې قسم قسم ده پرشتہ باندې قسم قسم ده په قسم کې ټوکا کریستیانی ټول یو شان ته حکم را واندې تلاق یو شان ته حکم را واندې پایتا یو شان ته حکم را واندې دې کې حناقې دې ته تلاق حکم شاره دا بیان کې چې دا د ټوکه کو صورت کېم طلاق دي سوچو تا او چې کوم وحی یو سره ټوکا ټقال لکن د هغه اراده د کار نه د ټوکه ټقال په ټین کې د کار و شریفه صلاو کچ کنګس پتالاق او ټوک ټکا لکه طلاقی واخیر حال ده چې پرې ټیم کې د هغه اراده نه و نو موږ ته مثلا مخه حدیث شریف نه شولا چې د طلاق ورته ول د پاره اراده شرط نه ده چې سره دا وایي چې دې سړی اراده کړې و کې طلاق واقع دي او د دې ارادې نه و ځکه طلاق نه دي واخی دا چې د منځ نه و تا ک اراده شتا ک اراده نشتا او چې الفاظ طلاق تام او توجه ک منکو هیته دا طلاق واخی په تدادار ینا استدلال غی احناف چې پد الله کوی اراده لا اعتبار نشوي اوس دا خبر اوږی چې دا امره قره خپل اراده باندې طلاق نه وایي دا ځبل د مجبورۍ په تقاضا باندې الله کوی دا خبر خو ست صحیح ده چې موکره دا طلاق په اراده باندې نه وایي او اراده پد الله کوی هغه لا اعتبار نشته الفاظ لا اعتبار دي ان الرحمان سوي خبر د تا انت دی په اسلام کې چې هغه کې اقراح غیر موتبر ده سمه لوه کدا سره موکره د انداچار او که غیر موکره د انداچار وکیږي دا مطلب نه ده چې ک एकदा نه ون ودا چار چی او ک एकदा حراماندا چار باندې کیږي نه پدې کې حکم تولیو شان تدې ک حالت در زامن ده حکم راغ او ک حالت ده کرا هم دا حکم راغې شماري یو پد غلط تو کې نکاح یو کسو ما خدا نکاح شوی ده خو مجبور باندې شوی ده به چې تایجاب قبول کو نکاح روان راغلې ده نو اس کا تا اکراه وی کې اکراه کې نه وی پدې ایجاب قبول بل طلاق دی کته طلاق الفاظ دخلن او باشن دا با د ماکه کای کسا اراده وک اراده نه و دا طلاق وکای کی بل رجوع یو کسا فل طلاق کله غنه بعد رجوع کو ټوک ټکا لکه وکلا نو بس هغه دا طلاق مرتبه کی موخو شو سی حکم د بینونت مرضی رجوع ثابت شولا خو کته وی چې ما خو ټوک کو ول نو چې هغه قاطاتو په کول بل طلاق وکړای دتاره او دا غزور طلاق قاعده چې کوم دا رجوع باندې موخو اوس بل کار څه نه کړي بلد د ایلاله قسم دونه من ننس سربهتی یو کلې ما خو قسم خسم د ایلا کوون دا خوتووقه ت کاله کوله یا کایکرااحپیوو د اکراح یکراهکو ت ک نوما شو دا ایلا قع د په د الله نمده خو سرې پهې کټوکه تقاله یا کرا ب ک غ وتبره ده د راشانتیولفی روجو کول یو ړی ما د خپ قسم جو کوول داې کراشي ی مافر جوونه کوله نه بیاې کراه در بان راله نهشي د روجو د په حالت د د قسم جي. بل زهار دې یو کسمه نه جبران چا زهار او کچدا زهار والا الفاظ دا زهار په د باندې راغلی اگر که اکراه دک اکراه نه دا قابل غلام آزاد ول کس یو کسمه نه اکراه چا وکړه چې غلام آزاد کړه غلام آزاد دې کدا و ما اراده وکي اراده نه وا چې کده اکراه د وله یو شان حکم کیرا ونه بل عقل قصاص نه دا یو کړه د مقتول ارشد سی وای صدا قاتل مازه کا معاف ما کو جما باندې د مقتول ورسو جبر کا او په زور د تقدمه خو خاصه الاجتماعي وکا او نا په دې معافی باندې راځمن دي نه وا نه بچد او کټه کې استاد نه راوته او کې سات لاړ نورو سره مخه ګوریا او کې سات مان ځنه په اف باندې لاړ په غیر اعتراض وړ او بل قسم دې څه سره و چې ما را قسم کوم نو ما ټوکا ټکاله دا و نه دا لانون تر ټوکا ټکاله کې دښت دا لانون څه دی دا لانون ټوکا ټکاله نشته کې قسم دیو کنه وستا قسم قسم دی کتاب نه کراهو کتاب نظر نظر مانه الی او کله دا نظر چې ما منه نو ما باندې کرا و نو نه کرا هو کنه نو په دې کتابه نظر راځه مخکوره کول غواړی دغه امام شوی کله د الله دغه شان په اسلام چې پدې کې د اکراه او د غیر اکراه حکم یو شان دی کدا کارتابه باندې په زبردست سره کېږي د هم در باندې واکې او کدا جاده په خپل اختیار باندې کې د هم نو په کې مو په خرابغه چې د مو کرحه د طلاق حکم د غيضا پتا باندې واکې دي کله چې په دې کې راځه منځښت او راځمن دی به کنه ترې طلاق بل واکې کېږي ورپسې شکران ده چې کوم کڅ پناشکهره هغه تعالی خوا کوي دغه کوي مري سوچ یو هغه نشه ده چې هغه انسان د مجبورې نه کړی نه لکه مثال دا و تران یو سړی بمار د ډاکټر هغه نشه ده بمارې په وجې باندې ور کړی دا دا نام نشکه ده خود مجبورې پناشکه ده یو نشه چې هغه شاپ زور د ته ور کړی دا دغه کنه وې دا نشه یو کې اپ زور د ته شاور کړل دا هر سره نشش یادس یو نشه ده چې هغه دې باندې پوي دا شاید ده نشه ده کله چې هغه غفراکي والا شه د په ځمان باندې اوسه چې داخل قرات وعلى شهده او خلک یخرى نو وزي زده کړه ما او هغه شهده نشي والا هوته ان چې د اراده د نشي کولو نو وکړي او دا که شانتي امور باندې په د نشارال نو دای نه شه سره طلاق نه واکېږي ټول که کی. ودا د دې امور سره په باندې تاسو کوم نشارال چې دړي په دیشې استنا لولو کې د څوکرو د نشي اراده نو وکړي او په دا شان نه کېد تل لا په دا باندې داسه دنه طلاق نه واکېږي کله کوم کس دواې پتاور باندې ستشه استعمال کړې ده څنګه والدان کې انجکشن دې کډار ده او دواې پتاور باندې هغه باندې نشه او دا هغه نشه کېدار طلاق او الفاظ وایي نو په دې باندې طلاق نه واکې کیږي کوم څه راو نشا چې هغه د مصې پتاور باندې کیږي او هغه د دواې پتاو د مجبورې پتاور باندې لیکريږي داګه شان دې څه کول صلاح حنا په طلاق وافي دي اگر وي اگر چې د طلاق تعلق دا کله سره له مخې موږ دا ټکیو وي چې او دنا صحیح چې کوم واقع په با نشه غالب او ګرځیدلا عقل د هر څلادم مرتبه کړي او یده مرزه کتل او خو کېږي چې په حالت د څوک کې دا تړې مکلف په احکاماتو باندې دي د دانش ویلې چیرې سړی نشا وکړه پټیم کې دا نشه دی موږ ورته مو نمون په باندې پاتشو د دا سړی او نشا کړی نشه یې شرابې څړې دې وړې څړې وړې والی دي دا تن ورځه ما او ځا انا ادا پروځه مکلف دې ګناه په دروځه پاتشو کړه دا حنا په شهدا نشي په صورتي د اساسه د احکاماتو نه بريكيږي نو د احکاماتو په سیمه باندې نو نشه د مستي د امنافي د ترتب د احکاماتو سره نه ده مصب د باندې فرض او په نکوه لري ګناګار د په حالت د نشک روزه په د باندې فرض ده او د نشي په حالت کې نه اوله باندې ګناګار ده په د نشي ګناي دان د شولا د مونده پر خو دو ګناي زانګ شولا دا چان طلاق د احکاماتو د مرتبين د احکاماتي بته شاریدا سو کړه والکاس نشي والکاس مزبانه مکلف کړه دا طلاق مکلف وګرځيده دا چې دا وایي چې رتب حالات د نشکي منت ته خو شاریدا خبره کړه و چې نشه باندې کې تاولې کوله نو چې تا هر کله شارې په سلامات کړه نو نشه دې په خپل اختیار باندې وکړه نو ساده ني بځا جرن حکم د طلاق ناکيږي طلاق ریوا کويږي په طلاق بڅو کران داوا کوي دا غشانتی د سکران پو سرد کی مومن علیهی می دفتا ہوئی چکم کس بانی بیحوشی را غلی دا که دا بیحوشی سا دا عوضر پا وجه بانی دا نو بیخوی طلاق نو بی واقع او که دا بیحوشی دا نشی پا وجه بانی دا نشی که دا حقی نو د په پا دا بانی طلاق راجز اجرا نا و تا دا وایا چکم انا شاد دا مصفیل پا تور بانی کین هغه آغا شراب أو دی او که آ ک هغه پردې او که هغه بل نشه والا شه ده د مصې په توربان استعمالي او د سړي استعمال کلو پر هغه ټیم کې د خپلنا طلاق او الفاظ راوته ف طلاق واقعي او ک مشه چې د ضرورت په توربان استعمالي لکه دواې د پاره استعمال شول تر ورته حکیمه ته ور کلا او په د باندې هغه ټیم کې نشرااله د مجبورۍ د نه شينه کده د الله خو په د طلاق نه واقعي نور الرحمن وعدم لوکو اېدل بنجه ول افيون رادم الماسيات چاله خبره کړل دا چې هو ساره د بنګونه یاد شالونه یاد افيون نه نشو تدې څه طلاق نه واکېږي هغه دا مصرف تفصیل نه بیانې وایه فقهاو دا خبر وکولہ کدا بنګو والا عیادہ شرس والا یا دا افون والا چې کم عادی کا سفراکی کز دے د طلاق نوو کوي چې دا وایي مته دم سړی دانو چې دا سړی دم سپتور باندې کار کوي دا خو دا خبري مطلب دا چې که یو سړی مجبور دی او بیمار دے، دا دا دا دا تلاق دی د بيماری د علاج د پاره دا چونی استعمال کنه به طلاق نه دی وکه که څلته د بيماری د علاج د پاره استعمال کبه طلاق نه دی کدا به مریض علاج پاي څر څو الې طلاق نه دي واقع ځکه علاج په اسلام کې رتلاق مسلک مستثناء شوی دی الا مول فرستم الہی ته کاراغلې چې کوم ځکه ته محتاج او مجبورا شړل دي زیاته او تا نه چمکاردا حرام اوشن پدې وتا الله مخص مدار چې کوم لاغلي د فقهاو په کلام کې د افیون او الہ طلاق نه دي یا د بنگو نشې طلاق نه دي واقع ابن الحمام سهوي دا حاصه لګېږي چې کوم د وایده پاره دي او د مخکې زمانه خلکو په باسيون د نشې پاره بان به دنا کې د پاراستي ملول نه فقها او د هغه نه بحث نکاو په دغه دی ویل چې د وایده نو د وایې مجبور شو نه شي د وایده په استعمالول را او که مجبور نه به نه را وادي اخو صفام الصلوه وې زمونږ په زمانه کې فساد زیات شو خلق آفیون آبنگ استعمالی د هغه شاو د پاره چې کوم کې دوای مقصود نه دا مستی پیدا کول د پاره دا ارام د پاره دا, دا خو د پاره دا نور کارونه د پاره نو ځمنګ په زمانه کې فتوای اطلاق دا ده چې کدا بنگونه شهیده کدا شون نه شهیده کدا چرسن ته لا کې واقعي بچي کیږي نه هغه د سیواي او عدم الوصوع بالبنج والآفیون لاعدم المعصيته فانه فا يكون للتداب چا چې را خبره کړی دا چې بنگ او آفیون باندې ګنا نشته او په دی بانې تلا نوواقعې کېږي دا په دی وزبانې په ان نه هویکونې تداوي غالی ب ک د متقدمیونو زمانه کې د خلکو دا, دا دوای دپاره استعمال لول او دوایی په تومانې په حالت د انصرار کې نهیخ استعمالول دا رووا ګي په لایل کوون زوالولهاخلی چې سبب ان هوغااس کوون نو ک چېته دوایی دپار راشون چاغ خللو په دی بانېاخل ځایله شو دا دګونه هوجن دکه دا, دا مجبور دی پللی کې. حتى لو لم يكن للتداوي بل اللهوي خ بغي ان ن کوله یق ک چرته دپاره ده اوسون استعمالی او بګ استعمالي چې دا په د سره خوهشاتپه کول واړي او دوي مخصو د نه ده نو نقول مندا خبره کوو یقا او تلاې ودي انرحمان شوي چې دا مصره د وخورو تلااق ایمان سر د پ خپلې من قه ده غي فإننه عبدله حز